Qala al-musannif rahimahullah ta'ala na fa'anna Allah bihi wa 'ulumikum fi dar al-milaqan. Kay huwa fihi dahirun adalah kaifa akan tertutup al Allah bisain dengan sesuatu dari makhluknya bagaimana keberadaan Allah itu tertutup oleh makhluknya sehingga tidak terlihat walladhi yahtajibu bihi sementara pada hakikatnya yang dikatakan menutupi hikmah yang serupa sudah pernah disebutkan oleh bin Atwa'ila Asakandari. Dan diulang di sini. Bukan mengulang hikmahnya. Akan tapi membuat peningkatan lagi. Jika pada pertemuan yang sebelumnya. Kita difahamkan makna madat. Dan bahawa. Perbincangan kita tentang hal-hal yang seperti disebutkan itu. Hanya perbincangan tentang teori akan tapi keyakinan akan adanya waridat ilmu ladunni pemberian dari Allah, bagaimana kita mendapatkan ilmu ladunni seperti yang sudah disebutkan kemarin pada pertemuan yang lalu itu berangkat dari ini lo keyakinan, bahasanya Allah ada dan Allah maha kuasa untuk memberi itu semuanya maka digugah kembali apa yang kita bicarakan tentang maknawiat, Rohaniat, Madat, Waridat, Sesuatu yang sifatnya maknawi, Yang ada hubungannya langsung dengan Allah, Itu semua tidak akan ada gunanya, Kecuali betul-betul, Di saat kita bicarakan yang demikian itu, Karena kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah, Dan iman kepada Allah, Adalah, Maka jika, Allah Subhanahu Taala punya sifat namanya, Duhir wal-buhatim, Zahir batin dibaknai, kalau diringkaskan, disederhanakan, Allah sangat zahir bagi hati perindu dan pecintanya yang beriman kepadanya. Tidak Allah alalah batin jika kita lihat dengan mata lahir. Jadi Allah maha zahir jika lihat batin, zahir tampak. Allah sangat zahir jika kita lihat dengan mata batin. Allah batin sangat tersembunyi jika kita lihat dengan mata terbahir. Nah ini ada hubungannya dengan hikmah ini. Mohon maaf sedikit balik. Allah, bagaimana Allah akan tertutup dengan makhluk yang tidak percaya adanya Tuhan? Ini diajak bicara tentang orang yang beriman. Bagi orang yang mengaku dirinya beriman akan tapi ternyata kalau Allah tidak bisa melihat Allah bagaimana Allah itu tertutup oleh makhluknya Allah tertutup oleh makhluknya, enggak mungkin kenapa. Yang katanya menutup Allah ternyata Allah tampak di situ. Yang katanya menutup Allah makhluk itu yang bisa kita lihat untuk mata inilah ada perintah iman berimanlah kau dengan matahari yang kau lihat setiap pagi. Berimanlah kau kepada gunung yang kau lihat saat itu. Karena tidak ada hubungannya. Ini mata, mata. Tapi urusan keimanan adalah kepada sesuatu yang tidak dilihat. Nabi betul terlihat akan nabi-nabi membawa sesuatu yang tidak terlihat, tapi hak. Dan Al-Qur'an yang diturunkan Allah berguna bagi orang yang beriman. Al-Qur'an zalikal kitab itu kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalam di dalamnya huda akan berguna dan menjadi hidayah lil muttaqin bagi orang yang bertakwa bagaimana orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib yang meyakini sesuatu yang ghaib yu'minuna bil ghaib iman kepada yang ghaib yang ghaib yang tidak bisa diindra oleh panca panca indra tidak kalau kita berbicara tentang beriman kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad Amba Wahyu Jadi ya, yang di bawah Nabi Muhammad Beriman kepada Nabi Muhammad Jadi ini loh pembahasan keimanan ada di situ Nah, Jadi keimanan itu pembahasannya adalah Tentang batin Dan nandanya kita pun bicara tentang batin kalau kita bicara tentang mat yang terlihat oleh mata seperti orang ateis orang yang tidak beriman kepada Allah mana aku melihat gunung, bintang, kemintang lautan lepas, macam-macam tidak ada Tuhan mana ada kelihatan, saya tidak percaya kecuali sesuatu yang saya lihat materialis nah, akal melihat semesta di saat akal bisa melihat semesta maka buah dari pandangan akal kita ini akan membuahkan satu pemahaman di balik itu semuanya akan melihat bahwasanya ada di balik ini yang tidak terlihat oleh mata saya tapi ternyata akal bisa meyakini, akal bisa mempercayainya biarpun tidak terlihat oleh matanya ada yang ngatur enggak itu? ada yang merencanakan? sumbernya kita enggak tahu di mana tempatnya pokoknya ajib so, buka lagi. Kalau orang gunung bingung. Orang gunung mungkin masih sempat berpikir, gimana ya kok bisa gitu ya? Berpikir. Tapi kenapa kita sering lihat ya sudah ya, saya, saya. berpikir lagi. Tapi ngajak berpikir ada makna. Itu ada yang membuat, ada yang merencanakan sudah ada programnya itu jadi ada apa itu? Baik. Ya, nah ini lah menggunakan akal sehingga kalau sudah kita menggunakan akal kita nanti kita akan meyakini akan sampai kepada pemahaman bahasanya ada sesuatu yang harus kita yakini biarpun tidak bisa dilihat oleh panca indera kita iman suruh melihat semesta ini sehingga nanti orang kalau sudah bisa melihat semesta akan kelihatan Allah makanya apa bagaimana seorang yang katanya beriman sudah belajar hikam sepanjang itu Katanya melihat sesuatu ini belum bisa melihat Allah. Bagaimana bisa mendapatkan waridat sesuatu yang rohaniyat maknawiyat? Karena dia apa? Rupanya belum belum kenal Allah sesungguhnya. Agar inna fi al-kisa mawatilah wakti waktilah fil leili Allah menyebutkan ada pertukaran siang dan malam dan seterusnya itu adalah tanda-tanda bersarat -tanda Allah. Lihat itu. Lihat ke apa gunung Bapa onta onta yang ilah ibligh kafahlikat, wa ilah sama ikaifahliat, wa ilah jibali kafanusibat. Lihat itu semuanya, semesta ini. Lihat, lihat, lihat, lihat. Perintah Allah. Agar apa? Agar kau bisa melihat Allah melalui itu semuanya. Sehingga pada akhirnya nanti kau bisa melihat itu semuanya. Dan begitu mudahnya kenal Allah kalau begitu lihat. Tidak melihat semua kejadian tidak ingat Allah. Nah, itulah makamnya orang yang sudah sampai kepada Allah kita sebelumnya bicara tentang orang sampai kepada Allah usul kepada Allah, sampai mendapatkan waridat ilmu laduni dan seterusnya memang orang yang biasa sambung kepada Allah dengan segalanya, matanya, hatinya semuanya sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada yang menghalangi dia dengan Allah maknawi ini, bukan ahisi cita ya? cim, maknawi sehingga dikatakan, bagaimana akan tertutup Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mak kemaksiatan tapi bagi orang yang dipilih oleh Allah dengan kekayaannya menjadikan dia banyak bersyukur. Allah, ini dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Padahal dunia. Jadi lihat, kalau sudah orang dibuka mata hatinya untuk kenal Allah, mendapatkan karunia, ingat Allah. Dan alangkah banyaknya orang diberi karunia, tambah lupa kepada Allah. Dan banyak. Dulu waktu masih nyungsap, hadir pengajian marajin, giliran punya motor, jarang, dan punya mobil, tidak kelihatan lagi. Nah ini. Berarti dunia ini telah menutupnya. Mestinya semakin terlihat di saat Allah diberi suami tambah bahagin dulu malah sebelum nikah lu ajin. Padahal suami adalah nikmat, istri adalah nikmat karunia dari Allah. Sebenarnya semakin kelihatan Allah. Ini nikmat dari Allah. Makanya tidak pakai kalimat keisa. Ibnu Aththalah katanya sudah. Kenal Allah, lah kok dunia malah masih menutupinya ini bagaimana? Mestinya dunia yang Allah berikan kepadanya akan menjadikan dia kenal Allah. Kenapa? Tanpa Allah. Allah diyahdajibu bihi wa fihi. Yaitu yang menutupi yang katanya bagi orang yang mahjub, orang yang terjauhkan dari iman, orang yang hatinya ketutup, dunia ini betul-betul menutup. Tapi bagi ahli iman, orang yang sambung kepada Allah, yang katanya menutupi, justru Allah terlihat di situ. Tidak. Kita tidak melihat Allah dengan mata kita. Bohong. Tidak boleh. Haram. Lusta. Tidak benar kalau Allah bisa dilihat di dunia. Tidak. Akan tapi kita melihat Allah. Yang maknanya makrifat Allah. Kenal Allah. Allah dengan kita melihat semesta. Dan itu iman. Dan dia betul. Akan tapi itu lho. Dikatakan syaitu semuanya. Jadi bukan sekedar kita hanya meronung yang besar lalu kita ingat Allah. Oh, tidak. Jadi sadar terus. Dikit-dikit Allah. Allah. Allah. Allah. sehingga sampai melihat semut, cacing, pepohonan, ikan laut, laut itu nggak ada yang ngasih makan ikannya gede-gede pusing, nggak ada yang ngasih makan itu lautan itu. Kalau saring dipikir-pikir ikan gede makan ikan kecil, ikan kecilnya makan. Sudah pusing sudah. Yang penting nelayan setiap hari dapat ikan dan kita makan ikan. Dah abis ada sudah pusing. Kalau mau rendung habis. Belum pernah kita sampaikan juga lihat lidah. Orang tahu sate. Sate itu dari dagingnya. Ada sate dari batu, sate batu. Gak ada sate yang sate dia daging. Kalau daging ayam, daging kambing, daging. Lidah kita juga ada daging. Subhanallah. Puji syukur kepada Allah, perasaan kita bisa membedakan antara daging sazi dan daging ludah lidah kita sendiri. Kalau enggak bisa membedakan, lidahnya dikunyah habis Betapa dahsyat. Eh, ajaib. Enggak pernah ada yang salah ketelen itu, Allah. Ajaib. Mikir habislah kita memikir. Apa lagi harus kita renungi? Kan tuh luar biasa. Enggak ngantuk cari obat ngantuk. Allah. Sambungkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang diinginkan Ibn Atta'il dari sebab khaifah Bagaimana Orang katanya sudah ahli tasawuf Hadir majlis hikam Tetapi masih Tidak kenal Allah, tidak bisa melihat Allah Katanya ketutup Tidak, Allah terlihat di semua ciptaannya Allah menampakkan diri Di semua ciptaannya dan menampakkan diri Bukan, bukan terlihat datanya Allah Akan tetapi dengan melihat Makhluk Allah inilah kita langsung kenal Allah subhanahu wa ta'ala dan itu, itu iman seorang A'robi A'robi itu adalah orang bergunungan waktu ditanya bagaimana kau bisa beriman kepada Allah sementara kamu tidak pernah melihat Allah dijawab puasanya, aku bisa iman kepada Allah karena apa? kalau ada kotoran ontah pasti tadi ada ontahnya kalau ada bekas raka berjalan di padang pasir, berarti tadi ada orang yang berjalan di atasnya. Kalau ada jaket raya ini, tentu ada yang menciptakannya. Tidak ada istilahnya ini semua kebetulan. Kalau bahasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ini adalah melalui proses. Dan kejadian ini adalah kebetulan. Tidak ada orang yang lebih tunggu dari mereka semuanya. Kebetulan. Kebetulan mengikuti garis edarnya puluhan ribu kali, jutaan kali, tidak pernah leset. Nah kalau dibilang kebetulan, ya orang gila seperti itu. Dia pun katanya pemikir. Katanya filosof. Baik sederhana berpikir. Orang biarpun tidak pernah melihat siapa yang membuat HP. Sekarang zamannya HP. Itulah HP penggantinya tasbih itu. Jadi semua orang lihat HP, itu pasti tahu bahawaannya, yakin HP itu ada yang membuat. Allah SWT, Allah yang beri nikmat kepada Allah, Allah yang akan menyaksaku dan seterusnya wujudun hadir Allah ada kalau kita melihat semua ciptaannya Allah ada bukan bahasanya Allah berada di dalamnya mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hadir Allah selalu hadir Allah selalu hadir dan hadirnya Allah bukan hadir jasad sebab Allah tidak bisa dibilang jasad tapi hadirnya adalah dengan pertolongan karunia Allah subhanahu wa ta'ala cuma Allah maha dekat kalau orang faham lihat tidak ada kedipan mata kita kecuali ada karunia Allah. Apa ah, sih sekarang kalau Allah tidak dengan kita? Makanya Allah itu akramu. Lebih dekat dari kita minah bilwadi daripada tulang urat nadi kita. Allah sangat dekat kepada kita. Bukan dekat, saat akan mari lihat. Tidak ada sedetik. Yang kita lewati kecuali Allah dengan kita. Sesaat dengan kedip mata kita. Sesaat dengan denyut jantung kita. Sesaat dekat... Mata tidak bisa melihat Allah. Kecuali nanti di syurga Allah subhanahu wa ta'ala... Allah bisa dilihat oleh hamba-hambanya itulah akidah adi sunnati wal jamaati baik, sekarang kita perlu menghadirkan kesadaran yang sesungguhnya membiasakan dengan Allah, kalau kita gabungkan dengan hikmah di hadis tersebut bagaimana seorang hamba itu kalau selalu merasakan dirinya dengan Allah sehingga faedahnya berdikir ya, untuk mengingatkan kita kepada Allah bukan sekadar menyebut la ilaha illallah akan tetapi bagaimana tangan kita juga berlah ilah Allah, mata kita berlah ilah Allah sadar kalau kita dilihat oleh Allah yang akan menghukum kita kalau kita bermaksiat sehingga maqam yang luar biasa tinggi adalah setelah maqamnya orang islam, iman, ihsan maqam tinggi ihsan, bagaimana maqam ihsan maqam ihsan adalah an ta'budallah beribadahmu kepada Allah dengar dalam keadaan ka'annaka tarahu seolah-olah engkau melihat Allah fa'ilam takun tarahu fa ya rak takun tarahu fa'indahu ya rak kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Jadi menyadari dirinya dilihat oleh Allah itu sudah puncak. Keistimewaan. Luar biasa. Sadar dirinya dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Allah Kapan bermaksiat kira-kira? Sehingga sesuai dengan kadar ingatnya, inilah kadar kemuliaannya. Dan sesuai dengan kadar kelalaian, inilah kadar kemaksiatannya. Sesuai dengan kantor kelalaiannya itu kantor kemaksiatannya. Ya? Yang kedua melakukan kemaksiatan yakin Allah melihatnya. Dua-duanya pahit. Yang melakukan kemaksiatan lalu yakin Allah melihatnya itu kurang ajar namanya. Sudah tahu Allah melihatnya masih bermaksiat. Yang satu lagi melakukan kemaksiatan lalu mengatakan Allah tidak melihatnya kafir dia. Tidak ada selamatnya. Akan tapi ahli iman akan meyakini bahasanya Allah melihatnya dan saya pun harus takut kepada Allah. Ini memupuk rasa takut ini bagaimana? Itu urusan hati bukan teori akal. Kalau teori akal tadi setiap ini ada yang membuat akal ini ada yang buat tak? Ada? Tak ada yang buat? Tak percaya? Itu itu kan dialog lahir. Orang ateis pun juga percaya bahasanya HP itu ada yang membuat, mobil ada yang membuat, ini ada yang membuat. Tapi tidak sampai kepada hakikat pemahaman kenal Allah yang menjadikan dia takut kepada Allah untuk melanggarnya, rindu kepada Allah untuk dekat dengan ketaatannya. Inilah tingkat maqam namanya maqam ihsan. Baik ini saja insyaallah. Semoga kita bisa benar-benar sampai maqam tersebut sadar. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki ingat Allah, mau bermaksiat langsung ingat Allah ada hukuman Allah. Sehingga dalam hadis safatun yudillu mulayauma ladilla illa dhillu di antaranya disebutkan orang yang berzikir kepada Allah, mengucapkan bukan karena takut dosanya, bukan dikirnya ingat Allah memucur air mata sebab seorang berkasih Allah mendapatkan musibah sekalipun dia bingung bagaimana aku bisa mensyukuri nemat Allah ini kenapa aku akan diangkat derajat oleh Allah dengan ini semuanya ini makom sudah makom tinggi mungkin kita belum sampai derajat itu paling tidak sudahlah sekarang kita derajat sabar kalau dapat musibah, kalau dapat nikmat segera syukuri, ini kelas-kelas kita syukur, dan sekarang kita lacak apa yang Allah berikan kepada kita biarpun kita berusaha melacak setiap saat memang kita tidak akan bisa sampai kepada hakikat mengetahui nikmat Allah, karena begitu luas dan banyaknya nikmat Allah, akan tapi belajar itu penting, belajar untuk kita meningkatkan syukur ketaatan kepada Allah kesadaran, kebutuhan kita kepada Allah Diboleh dari tadi yang kita sampaikan. Kalau kita mau berbuat, hendaknya kita barengi dengan ingat Allah. Mau ngantarkan anak ke dokter, ingat Allah. Mau bekerja, ingat Allah. Mau apapun, ingat Allah. Dan kita Allah yang akan berikan pertolongan kepada hambanya. Dan ingat, selagi kita serahkan urusan kita kepada Allah, pasti beres. Jika di dunia terlihat tidak beres, Allah akan beri pahalanya nanti di akhirat. Panjatan doa yang kita panjatkan. Doa yang kita panjatkan akan diberi oleh Allah. Kalau tidak di dunia akan diberi di akhirat. Dan kalau kita tahu perbandingan apa yang Allah berikan di dunia dengan di akhirat, begitu dahsyatnya di akhirat sehingga nanti di surga banyak orang menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa doa aku dikabul di dunia, kalau tidak di akhirat saja? Kenapa? Ternyata pemberian Allah di akhirat lebih besar. Al-akhiratu khairul laka min ula. Pemberian Allah di akhirat lebih utama, lebih dahsyat daripada pemberian di di dunia baik insyaallah dan sekarang penutup kutakmu akan berakhir lihat ketahuilah mumpung masih punya pangkat gunakan untuk Allah semuanya merenung yang diuji dengan kefakiran ketailah kefakiran adalah syiarnya para orang orang soleh. Anda dipilih untuk menjadi orang soleh. syukuri keberadaanmu ketahuilah sak fakir sak kaya kajian orang di dunia pun bakal mati sama dengan yang fakir pun bakal mati yang katanya yang kaya punya rumah sendiri pun Ternyata rumah itu juga ditinggalkan Sama yang kontrak rumah pun tinggalkan kontrakannya Semuanya lihat Kalau dikembalikan kepada Allah Kehidupan di akhirat yang sesungguhnya Maka sungguh beruntung Jika orang punya jabatan digunakan untuk Allah Yang punya kekayaan digunakan untuk Allah Yang dibawa Allah kenikmatan untuk Allah la Sehingga semuanya terlihat dikit, dikit Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hati-hati. Ilmu, sombong. Kekayaan, sombong. Sombong itu apa? Tidak sadar kalau diriakan sulatnya lemah. Yang memberi kekayaan siapa? Bahkan ada orang sombong dengan amalnya. Bapak ujub. Tidak ada orang seperti saya. Bisa ibadah, bisa sedekah. Ujub. Musibah. Karena apa? Semuanya tidak memandang Allah. Sehingga ada namanya ikhlas, ada namanya riak, ada namanya ujub. Ikhlas itu berbuat karena Allah. Semua apa untuk Allah. Kalau ulama di dideraka, ada ahli ada orang kaya di neraka. Nah, ada orang bodoh juga di neraka, ada orang larat di neraka. Nauzubillah. Yuk kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus merasakan apa yang kita belajar ini tidak sekedar ilmu di akal saja tapi ilmu batin. Ilmu yang kita resapi, ilmu yang kita hayati, sadar. Dan ini termasuk pembahasan tasawuf itu sebetulnya intinya bagaimana membersihkan hati. Sampai kita diingatkan oleh Imam Buzaidi, ada orang belajar Ternyata Pak, Dia juga mendengki. Tidak sadar. Maka dari itu setelah ada jangan banyak nengok kejelekan orang. Kita nengok kejelekan diri aja yuk. Enak. Biar dasar. Kalau ngurus kejelekannya orang capek kita ya. Orang gak kelihatan kejelekannya sendiri. Maka kalau ada orang dengan kejelekannya tutup mata. Hmm.